فقد مس القوم طرح من سهوة تلك الأيام ودعوذها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ بهم جسد والله لا يحب الظالمين ولنحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين حسبتم ما تتخرج الجنة ولما علم الله الذين جاهلون منكم وعلموا الصابرين ولقد كنتم تمنوا وذل مواطنين قبلنا تلقوا فقد سوره ال عمران درې حصے او لېڅه کې درشپیتایاتونو هغه درې بابونه و هر با پاول کې داوته توحید او جواب د شبي د نسواراو په دویم یې کې اسبات د رسالتو پینزلس پلیتای د غلطو خلقو بیان کړي چې دا شپتون پچا کې را نوغه کتابو دي نوم د علی کتابو او مراد تنا ها علماء سو ناکاره خلق د دې زینا درې میسه د صورت او پدې سکه بیان د جاد او د انفاق ده د جاد او د انفاق د پاره د تنظیم ضرورتو چې کله آتا جماعت جوړه جات کې نو پجماعت باندي به کې چې مال خرج کې نو جماعت په طریقه و مال لګي او په خرج کې په دن باندي نو د جماعت دا دو جوړولو د 파را پنځه اصول بیانې پدې سکه او 파غې دوه واقعي تفریکې یو <تصفح> د جماعت دو جوړولو د 파را دې د جماعت ضرورتو او جاد تا تنظیم تا د جاد د جماعت ضرورت نو د جماعت دو جوړولو د 파را پنځه اصول بیانې یو اصل یو قاعده دا وا چې جماعت د دین جوړې يهودو دنیا تنظيمونه دي د دنیا لپاره د مال د ګټولو لپاره د اقتدار او کرسي لپاره 아이 کې دا, دا شرطونه ننی دي 아이 کې نفسه زیادت د خلکو پکار دي چې موږ سره کسان ګڼل لا شي بس او جماعت د مسلمانانو پاغې یو يهودو ټولو نه اصل قاعده اغا کېده د توحید و ولک عقیدت توحید نه ها نو بیا جماعت چریګينا يهودي به کوشش کوي يهوديت طرف تا مشرک به کوشش کوي مشرک طرف تا موحد به کوشش کوي توحيد طرف تا نوغه جماعت نه چریګي بیا وګوره چاګه یا به کارتونه کړیو دا راغی کدی توحید باندې اغه جدا شیو راغی له جماعت پکاړو لکه اصحاب کف چې د خپل قوم نه جدا شیو او هغه ته لیدي تنظیمې زاله جوړ کړې وې الله اصحاب کف اول ال اسقالو ربنا ربنا ربنا رب السماوات والارض ندو ومنذوني ابياو ذلت زلتموهم وما يعبدون الا الجداشيو د خپل قوم نه پاک دي د توحید باندې اگر رجل مومن چاغه د فرعون پر دربار کې ولالله او هغه څنګه اواس کئ او پاکي د باندې رد کئ دارنګي صاحب ياسين چاغه د خپل قوم مخ کې ولالله نو هغه د عقيدي پرچار کړيو لاغي جذاشیو زال خپل پل پل کيو دوکسو غزال تنظیمونه په دین جوړ کړو هغه کامیاب شو دجلاتونو زیر یو الله ورکلیو چاقیدې سه شیوا نو ټولو نار مخ کېولم به عقیدت توحید دا یا یو الزینا منو تک الله حق سقاته ولا تموتنا الا وانتم مسلمون ولچاقیدنی بنیادی شی دا نورو جماعتونو کې دا عقیدې لحاظ نشته دا غیر صرف جمهوریت دې ډیرواله دې شمن سره خالق اګه د انګور چې دا يهودي دي او کدا سګ دي او کدا انګريز دي او کدا مشرک دي او کدا بيد دي لري خو چې سے کسان ګن راشي چې جماعت جوړه د مسلمانانو موحدین ولومبه عقیده وای زمونږه د جماعت اشاعت او توحید و سنہ منشور کې دا لیکري ها پینفلیټ کې دا لیکري چې جماعت کې به هغه څوک شاملېږي چې هغه عقیده د توحید وي دا لا یو خالق پویگ توحید سره خلق پویګنو دی دا ته هڅه هڅه کې لاسه نو چې تا اوسه پورې توحیدونه پیژاند او سره پورې لا اله الا الله توحید دې کنه نو حدا جون مقصد ته خبر نه نینو یو دا دویم د عقیدې نورو عمل با د قران سره په برابرۍ کې عمل چې غم کې خادي کې ختنه کې معاملات که تباع غوري چې د په طریقه ده پیغمبر دي او كنيدي نو دوی ما قاعده واتسمو به حبل الله جميعا د کتاب د الله دین نومونو نو دې نو کې کتاب الله قران مجيد ذکر اهدانو نو هدايت او رحمت طول بيان ديږي چې حبل الله نو د الله د کتاب ذکر داولې مقام د تنظیم ده مقام د جماعت ده لکه مثال چې یو کېته یو کس پریوځي او داغه کوينه دراوته دا لو بللار نهي بغیر د رسېنه هغه ترسی یو ګرځوا هغه رسې په سیاغه اونخيلی او هغه بر راځي بغیر د دا رسېنه داغه د اواتل مشکل دي دا د غلطو سيزونو نه دړوخ طریقا یو قران کریم دی دا الله دی کتاب نه بغیر د غلط او عقایدو نه روته نه شلاवते دي نو چې کله تراوته نشي رو دا الله را سيونی سا چې دا غلط شي زو نه روزي روزکه حبل الله آیات کا وا اتسمو اسنه کې سباد غم خلافی خادری خلافی خودنه خلافی تسنګ جماعت کې زمنګ د جماعت بل منشور او مقصد دا دي شه زمانګا ته هر یو اشاعت دی ركن هغه مو خاطبه په اتباع پیغمبرني که په اتباع پیغمبرني نو ټیک دی یبه دا, با با دا, با دا, دا سی خوراکون نشي جوړې لري اودریم یا وسل سره م آیات کوي دریم د تنظیم دو جوړولو قیضا جماعت کې هغه خلق کی چې هغه په قران زده کوي یا په قران بل تخي او ایا و قرآن خادمی خدمت وکي ولتكم منكم امتو يدعون الى الخير موجود شي ولتكن امر دې خامخازي ستا سونا واجب امر د پاره د وجو مي واجب دې پتاسو کې یو ټول کې ستا سونا چې خلق برابر لي ستا به خلق برابر لي قرآن او سنت حافظ ابن کثیر د خیر مالا کړی دا قران و سنت ته بخاله را غواړي و یا امرونا بالمعروف و المنکر د هر ناروونه به منکی مونکر د منکو نده منکو وی ناشناتا چې دین کې نه خلک کې کې یو ثواب او ته وې دا غینه به خلک منکی حدا نه چې داغه ش زرو نه خلک منکی چاغه منکور نه څنګه دا غمنه کول په کار دي خدا غینه منکه یو د اصل سيزه چې شرک او بدعت دي دا غینه نه منکه نو دوا درم اصل دا او چې قران ته به خلک راغواله قران بس دکه قران به بیانې او په قران به عمل کې چون کی د کار ډیر ګرانو پدې باندې او د دې ډیر ګران کار او دادار شاکار نو ځکه دي کې کنزلو پدې کوالو پدې خلاف وو پدې کې کور تباوی او حالات مخې تراتل او خوشتون کې مقابله د علماي سوسره پدې خبره وا ابه ستا مقابل کې ودريګي مقابلې منازره دا بکی نو پدې لږون د کلام وغوت کړې نو ځکه دا کار بزکه کې یا صلیسمایا کې کنتم خیره امته اوخرجت لن تاسو به تر وبياو تامرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر بيدنا کار مليانو لسیتو تو نه بیان کړي تا منکه تدینا بیا چکلا ته د دین کار کې دعوت لزي درس لزي ترجمه لزي بیان لزي نخپل به خرج کې خپل به اخره پل به لګې نو دا غیر پاره بیان کې آیات نمبر 115 چې خرج به کې وما يفعلوا من خير فليكفروه ژته خپل په خپل په ځانو نه لګې وروړه نو بل باندې په جماعت باندې سخر شو کې زه خپل زما یره حال ته با حواله ته بز خپل خپل مخ خپل بسکه خپل بلګوم او چې خپل لګې او دین کار کې نو وما يفعلوا من خير فليكفروا دا غېده به محروم نشي الله اجر داغي دنیا کم هم در کوم اجر داغي اخیر کې هم در کوم دنه ته و په ګټې نه ته په خرچ کې ته و په لگے او بیا غږه الله بیا دا غي وزنه بیا او پنځم دا چې تا جماعت جوړ کو اخر ورو ټول توښا عمل د ټول قرآن او سنت شو غم او خدي او دایان شو زده كون شو خادمان شو مالم لگئی پا خبرزان پا ملگر و پا جماعت و پا دن باندی نو دیکھ کی وہ ناکار خلق پیدا کی نو چھے ناکار خلق راضی تا و آئی را تیشوا پا مشورہ و زمنگ پا خاص خبروں کے بطنشے کے ناسے ٹھیک زمنگر ہے یہ قجودہ مسئلہ دا وہ زمنگ پلی خبری غیر آزار بنا ساتھ ہے نو یو سل اتل نسم آیات کی پینزمہ قیدا یا ایوہ منو آمنو لا تتخذو بیتانت من دونکومن منی سيد دګړې دوه شواستاسو نه بيتا نه د بدن نه دي دګړې خبري هغه سره مکواد دنه خبري هغه سره مکواد په عام محفل کې ده او عام خبري خاص خبري عام کوو مو ولی ک چېرتا غ رازدار ته او هغه سبا لغوندې برخ شتا تا مخالف شو له منبر په خطابات به ټول ګندو نه ار خپل چې کم کم غندې کوه ناغه بارا کار کوي ناغه غند سره بیا ستاره باز خبرې مر اخ کار کوي د شورا په هر شعبې اعتماد نه کوي مقصد ده هر شعبانه با اعتماد نه کوي ول چې اعتماد دا عدالت صفاتونه بیا د بی‌اعتمادي خود لري دا به ایمان نه دا به کی دا مو ته پته نو دي جماعت کې داو دی خدا کې دی خو هغه کې دا دا شورو بیا کوي او لګیا وی بیا نو لسی په تور نه بیا خو دړي بیا په دې دوه واقع تفریقی یو د خود او د بل بدر او خود کې تاسو زیات وې خو باځه کسان سو شو لکه بنو سلمہ او بنو حارصه د ستور روان دي هغه چې د کافين او غزور او جو شولې دو په شاشوبې دي مقابله غړي را نه ده د میدان لال او سره دا غین الله ورسره دا بیان کړي چې ما معاف کړی لو سستی د ازو کلاله بازو کو د دنیا مینه رااله مال به نهاله او د نبی علیہ السلام هغه خبره پرې خو دا او د غمیر خبرهونه مناله مال تلال منکم مایوریدو دنیا او منکم مایوریدو الاخره ورستو راځي هه بازو دنیا او تخلا لتاس شکس او په بدر کتابه تا سو ډیر کم وایو فوغیر رازدار نو د دنیا مین نه لو تاسو فتحه ومندل دا دوه عقب افریقای او ملمسکی زواجر ورکه ملمسکی زیر ورکه یو ترغیبات یا او الی الذین امنوا تقوا ائ او یریغید الله او یریغید الله نا دلته یو جزء رواغ سره یره او کله الله نا د عبادت سوځاو درې یرا تمام مینا رواغ دې پر خود یبه رواسه نوری پیکیاس کلو چې یره پرانا لا نیمینم خامخازي امیدم بیا دا غنارازي اے مومنانو او یریګی د الله نه په پو پوره یې رساله نه دلته وې پوره یې راکوا او صورت تاغابن شپاله سم یاد کې بداسي پتقول لا مستتو تو مو وریګی د الله نه چې او توان لسیګ تاسو د خپل وس مناسب یریګا حلته وې پوره یې راکوا نو دا د عقيدي سبب او هغه د عمل سره دي. دا عقیده کی به پوره یره دا الله لاله کې د مخلوق نه باندې کې بغیر اسباب اوول د پیتبار د عملو سبب دي. د الله نوویریگا پیتبار د عملو څسورت سکي جو نو کا په ولاله نو پناست منځو کا چې پناست نشي د پېښان منځو کا استا پوره ده حق کار ده. वला تموتنا امم ریتاسو مگر مله شي پدا سال کی چیتاسو غاله کی خودن کی الله تا عمر خود چا په اختیار کی نه ده بقره شو یعنی همیشه د دی دین پکار او پټګر ولاریا د دی دین کوا دینداری کوا کوا کوا پدې کې به یوزل تعالی مرګ راشي او د دنیا نه بلار شوی شو. فلان مولانا عمل لفلان طالب سے عمل لفلان ګلوار او ترګانو یې عمل دارنگواتسمو به حبل الله جميعا او مونږ غولېو له دې د کتاب ټوله حبل الله د الله رسول الله کتابدار رسوله نسه زان مباسا نور خلکم کم د غندونو باسا جميعا ټوله وحلات افرقو او متسنس کېږي د الله د کتاب نام موجوده کېږي دا رسول پرې نه دي چا چې دا رسول پرې خود نه مقتیرجو او مې اتسم بالله لا سراط المستقیم فاستمسک بالذی یوحى الیک مانګول خخګه چې مانګول دې په دې خخې کړی نو پنی غلار روان شي د تیارونه به وځي وڅورو یا که نعمت الله چې کړه پتا سو ځکه نو تم نعمت الله قران کله چې وې دشمنان دې یو بل فعلفا بنقلوبکم نو منې واشو لا په ما بین جوړونې تاسو کې الفا تاول دزړو د زړونو کې د بلې مینه تاوړه، ستاپل کې ستاد ملګري مینه راخله تاوي کړه. دا سیمینه و د صحابه کرامو په خپل منځ کې چا عزت کرامات دا ابو جہل زوی چېغه کله مسلمان شو په فارس کې جنگیدا او چې کله په غشي لګیدل نه نه هغه تکه شی وي مالوبو چو بو لاره شوی نو بل ملګری وی مالو وبو ناغه وی یره دی بلګری لا ورکا نو بل ملګری وغم لګیدلې وی مالو وبو نو شاغه کس ورکول هغه ساور کړی و چا دی بل له ورکول مغم ساور کړی و چا یک ساور کړی و. و. و دا چې جان نسارو دا چې مینه الله راو سویه په الله فبینا دا مینه په صداغه له ودا په په دیندا په مالو دولت نه د دنیا د تنجیمونو خود اغا مینی ری چا اغا اقتدار ختم شی اغا مادیات د یو بل ختم شی نو یو یو خاوری بل بل خاوری ها د دنیا مینه در اغا در دین مینه نیرو را اغا مینه چې تولح رضی اللہ تعالی نو چه پا جنگ در در خود پا میدان بانده صحابا لال کسر بیدر شو یو خواده خوا نبی علیہ السلام یواز پادشو طلحه رضی الله تعالی او غش رازی حدیث کی رازی بوخاری وکانه مجوفن علی حضرت طلحه رضی الله تعالی او په نبی صلی الله علیه وسلم دالشو چیه را غش رازی اپ طلحه باندې لګی چې ما پیغمبر هغه بچی او او ز اولهږي ها وکانه رامی حدیث کی رازی وا غدیر غش وشتونکو اورین نه زبا ز غش باسه کومسا <سحابا> بابا شتل لاغي سدا بغښو نبي عليه السلام وي دي توله له غشي ورکه دغه شې سنږي په کافرو سوری ستوري کیداسه او دا غي په کوشش کا په توله په حضرت باندې بغشي گزارل وکال راميا سل او یا گزاره توله په لاس کې دله خورسټو کیګنه او یا گزاره نبي السلام وي اره اي ته يدا توله شلا بعد لاس لدله او چاغه شل شهو او یا گزاره پلاس لري او بیا پلاس دروست کوي او پیغمبر دا غواکې د زما پیغمبر به شیوزولې دا سه جان نثار یو شرو نالا انفسهم ولو کان بهم حساسه خپل ځانونو باندې خپل ملګری غواړکړې او پیغمبر یې غواړکړې دا سه جان نثار خلکو ذکر هو رای کدا انقلاب د دنیا راغله او فالفا بن قلوبکم فاسباتم بنی متی غوانا او داغه حالت دغه دا دا دا سه, دشمنی سه او دمه شي اغه دښمنۍ داغه ای الله په دوستۍ ولی بدل کړه چې دښمنۍ وا چې یو سره به بلار ته نو خپل اسلحه ورسره وا که چا ودا سیمه معمولی به توګه دغه به گذار کا او په ډس ها بسوس ها اغه سلویخ کاله جنگ شوه د بسوس او راغنه وا او د بل دا غواني په پټی کې سره ایدل و سره اوخي سره ایدل او باندې په بل پټی او پاغه او خ باندې سلوي کال جنگ شوو کتاب الاغاني لري تقریبا سلوزره پدی کې ملی شو سلور زره په خبره داسې دشمني و چې زما په پټی کې ستا اوخه وې سره ایدل دا سړ ډاکوانو چې پلارو وروانو کده چا سبب ويوني کده چا ماشوم ويوني زیوراتو کالی به تیوارسته دا ها حکیمی من نظام چې کوم غلام او زید بن حارسا رضی الله تعالی عنہ حضرت هاداغو دا د حارسا زویو حضرت زید د چکلا ماشومو د مور سببوانو او پلاره د دا کوان ناسو نمونه ولکاري ز وراتم واغس او دا بچی تیر سال کو د منده یې بوټو په منده یې کې خرڅ کو حضرت زید او با منده یې کی حکیم نهظام واغسته زید حکیم نهظام بیا خپل ټول خدیجی را ور کړیو خدیجی چې کله د حضرت سرواده شو د سړي له 25 کارو حضرت د خدیجی نبی علی سلام د تاور کو وستا خدمت وکای او نبی علی سلام هغه سره و بیا او داغه پلا تنو به ګرځیدل و زید کم زیبې پدانور به چرخه ته دا ام هغه بجلال چې دا, دا نور په زیات راخته یو کوم ملبای چې نور به پرایوته دا هغه ام جلال پلاړو رو ورونو موړې چې بچیا دا نور په پتا پرېو دې حکم دی کې موږ ته پیټه نشته چې ملبای کو ژوند دی وای بهرال هغه بیا ورستو راغلی یو د واقعیا صورتي آزاد کړي روانه ده دا چې ها اؤ نبی علیه السلام بیا آزاد کړي ورسو ځای دا بزمانی وا منګای نیوی ډیر بد حالت وو چې کړه د الله کتاب تاغه لاس واچاو هغه ارسه ختم شو حالت حضرت داغه او نبی علی سلام توې زمنګ دا بزمانی به ختم شي حضرت او زمنګ دا منګای به ختم شي و یا د قران په وجبان نه داغه قران په زمینی نوا قران نزدکا واغه ګډ ګډ تور وساو چې خلکو ناغوې ما ته پوزه حضرت نه وکړو چدا دو آئی توی قبلی دا خوانچه په دې غونو کې لاس تي او شوکه کې دا وکم غوته دي اینه دوه یې دوی ماور ته حضرت وی ما دې وی چدا با محافظین زم ملګری دي دي ته توفی په بی بیت الله لا تخاف الا الله یو خذ بی ابد عراق لارواني او د بیت الله دومره د پاره بدا جو ثواب وکي ابد یې چل نه ییږي بغیر د الله نه اوا خ ماوری دا د کالوډکه <سؤال> پغله او هغه معونه منګی د چې مللهلارې مالو دولت را کړم که ن واړی مالو دولت واړی د دا پهقرو په دی نې روه دله دینو کتاب ته لا واچوه په ملکې عام کا د قرآو د سنت درسونه خلق دی کسانو پانې و فی مقرر کو پرېږې ده چې د الله کتاب عام کی بیا وګه چله څنګه دغه مل سم او خلک سمی که نه. پا اللفا بین قلوبکوم نمی نواجلو ما بین دونو نستاسو کے نوگر زیره تاسو پا نمد دالا اخوانا رونا رونا نوگر زیره درست رونا نو وکونتو ما ویتاسو آن علا شفا خفرت شفا غالی تاوی آشفا علاج تاوی دو ویتا حلا شفا خفرت من النار پا غالا دکند دور دجان نمبانی نخلاس ایک ریتاسو دا غینا نخلاس دا غینا دارنګي په صحو دي کتابو دارنګي بيان الله تاسو ته الله ان خامقاش کلک شي تاسو ته دون لا مر کلک شي لا خدای موندلې وا خامږه تاسو کلک شي داله په دین باندې درې مقیدا موجود شي تاسو نه یو ټولګه چې دا غوازی خلخ خیره قران توحید او سنت تا ال المخیر قران سنت توحید تا قران تا سنت تر واړه خلک او گل او سر بازه ټول یو خلاسه کنا یو کس دو کور پر سر غم خاده لجی لدن نم یو کس خاص که ولیگا ویا مرونا بالمعروفی او حکم بکی پنی کوبانی لو یعنی کی ما عرف من الكتاب والسنة دا اللہ کتاب او دو پیغمبر سنت دی ویا ناونین منکر او منکی و خالق دنا نه. او منکر د منکور نه دي او منکور چې دین کې نهي خلک کوي او ثواب او توي دا غیرت بکېروره شرکیات بداع چې خلک پهلاوي واولایکا د وګړه دا, دا خلک پهلاوي ناوی راول نه ناوی چې کله راولی دوالخ پیولوینځ په بوکه او او ب بیا که کې کنه پااکور کې کمرې کې اغتوی کا لو دا ناوی دخپو خپل د وینزولو پوجا پاکور کې خیر او برکت راځي دا مليان دې بیان نه کوي الکه دلیل پېش ککنه پدایوال موږ وختوی بلاد دلیل خبره کوي لا تک کوماله سلکه بیل وو خیر او برکت په بو د ناوی زغفو باندې نه راځي خیر او برکت چې په صداځي هغه سيزو پیجنه خیر او برکت په صداځي په قران راځي خیر او برکت په دیندارۍ راځي هُمُ دَا لازم دی لازم دی کے. او لای کافلون دا کسانې د کامیابو نه دی ولې نه په غله په عمررا او لازمم دي چې امربل معوب نه منقر بلیددو کې په غلهماو لازم ديغ به امربلماوب منکر په جره کوې او په عواو لازم دي چاغه به امربل معوب نه منقر پهه کې هغې ص ب وایئ ده خو بکې ک ظرم نه کوئ لکه عادادس ک راځي من را امن کو منکرن فلیغیرہ بیدی و الا لم یستتیف باللسانی ول لم یستتیف بقلبی و نبی علیہ السلام نہ تطوس شوو خیر الناس ال به تطوس شو د خیر الناس جوه خلق پیغمبره غره خلق کم دی بهتره خلق دا نبی علیہ السلام ورته ویلو امرهم بالمعروف وانهواهم عن المنكر غره خلق ګورینو هغه دې چې هغه د نیکو داوت پېښ کوي مخلوق ته د قران او د سنت وانهواهم المنکر او خلک منکې د ناروونه دغه دې غره خلق او اتقاهم لله او اوصلهم للرحم دا رنگ نبی عليه الصلاه والسلام وې حدیث کي راضي زمادې قسمی پازا چې نفذ ما پلازا کړې لا ت مرون نه بالمارووف تن نه حون نان منکر خاامغه امر بالماروفو کوي خاامخه خلک کوآو سنتتهغاړی تن حوننامونکر او خاامغاه خلک منه کوې د شرک د ببد نه او لو شکن الله باثکو مذابه مندي یا کری به ده الله به په تاسو عذاابه ووریږې د بر نه که نه کوی قریب الله پتاو سبحانه الله عز وجل بیا وړې دعاګانې غواړي حديث کې راځي او فلا اس تجاب لكم تاسو دعاګانې به نشي قبوللې داغ مشرکین او چې دعوت نه پېښېد نه مني الله به دایې دعاګانې څه قبولې کی, کی داغ خلق او دعاګانې الله قبله یې چاغه امر بالمعروف نه عن المنکر کوي دعوت پېښې مخلوق ته واولایکهم المفلحون اما کېږي په شان دا کسانو لري تاسو نشو او خلاف یې وکړو په ځان دلایل او دا کسانی دي په عذاب لوی عذاب لوی بهي په وروځو ته خپل بشي مخونه اهل سنت والجماعت هغه اهل سنت والجماعت چې داغي باني او مشر شیخ الاسلام امام ابن تیمیهو امام ذہبی لري دي رحمت الله علیه مشهور مورخ او مشهور ده جرح او تعدیل امام اغاو د اهله سنت او د جماعت دو امامان دي رومبه یو امام داغي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه او د امام داغه شاګر امام نقیب نن هغه اعزام د اهله سنت او داوی کی پاغه ډول ورونه دو کوي دا سنت والا نه دي معلومه دا د سنت والا نه دي د اهل سنت دي دا د خلقو نه طریقې د پیغمبر اخریخه هغه زکه کله وی امام ابن تیمیه مجسمهونه نه ها اغا با جسمیر دا ثابت آو کلا پیلان تان لیگی کلا پی امام لقیم کلا پی امام لقیم کلا پی امام لقیمی احل سنت والجماعت امامان شیخ الاسلام امام لقیم دیم نو مراد اغا خلق چه دا اغا متبعینی او دا منون کی بی و یو ما تب یزو جون پارت تکسپین بشی مخونا دا متبعینو دا سنتو آ چ کتابدار د سنتوی شاتبی لري کلي کتاب او الاتسام کې تابعدار د سنتو اب تکتور توربشي مخونه د بدتانو اچا کسان تکتور توربشي مخونه دا غوې لشي دیتا آیا ایا کو پر کړیو تاسو په دي مان ساسونه نو شکی عذاب په سبب دا تاسو کوفر کړیو دنیا کې هر چا چې زیره اچان چې تک سپینبشي مخونه دا نه پر رحمت د الله کي وي جنت رحمت الداوندې <اللحوم> په دې پدی کې امیشا دا یاثونه ده الله دی دونه موږ را راپتا پريشه او نه دې الله شوغالي زنه په مخلوقات الله په چازونه مو جاته نه کوي او ځداوت توحید که تنظیم جوړه او جماعت جوړه نو ګوره مقصد بریده الله رضای او مساله توحید په علم به ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یا بیان د امر بن معروف نهل منکر کې هو ګوره مساله پرې نه دی او که کار دې دین کې انو لله وکي خاص صلی الله علیه و سره د پاسمانو کې دی واچ پون مو کې خاص صلی الله تری زیاده ګرځې دو ترغیب دعوت ته چون کې تنویر پدې مسله روشنايي غوړې دې ما قیده باندي دا درګران کارو نو پدې لو موږ کلام مو ګدې د کده مقابله کې سوک راځي پیران راځي مولایان راځي اے تاسو غړوم ما توخلې شې دا هم په اړه د فېده خلکو حکم وکوي خلکو دا بل مارو توحید او سنت باندې او منکوي به خلک منکر د نارواونه نارواونه به خلک منکه قانون لا تناهون منکرن فاعلوا چې خلک به نه منکاو د نارواونه ګوره چې بوجی پیله نې زی ویخه قانون لا تناهون منکرن او چې نه منکو خلک د نارواونه او کانو مایده کې به را شي کا لللهزی نه په لانت شي ځکه چې قانو لا تنا هاونان منکرین فلووه لوله ی هم رببانونه وله عبار عن قوی مو اسمما واکرې منسوه ولیلهما او ځانته دنداره خلککوی خلک نه من کوي دنارو نه نهن دناروونه منه کوې خبره په خپله دا وتونه پیشخې بازید ندیم مومنان و ایمان اور بالا کیمان اور وی اج کتاب نو بضا غره د دنیا اخرت کی خو معنی سین نه درول کنه ځکه و بازید یلی کتاب نو ندیم مومنان باز غره هو ندې باز یقین کن کو یوز یاد ندې فاسقان دا یونه مولیان ته بد موه قرآن وی په مولیان ک لوګوم د سی وی و اکثرهم فاسقون زیاد دی ملیان او ندی فاشقون ما ته اون کې دوه حکمونه د الله واستاو منم کده الله ومنم او تسلی را اره ته شه دا خبره کین نو بیا واستا ملیان مخالف شي مقابل کې به شيخه لك جواب شمیر اوس دا یي نقطې چاې نقصان نشي د اصول تاسو ته دا ملیان الازا مگر زدی رد بدی ردی بدی خو پکې دی کې رادوان اکسیویشن کې لا توبوا النافيا موالكم ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ازن كسيرا دد بديري وخذي داسيكا وخذي داسيكا ربو برير وكان كانوا ود يمون نيكي ويقتلون وي او كده جنگي تاسدان وابل تاسوتشاي ثم ذاسی محذب الفاظ قران دیځه کې ذکر کړی وی غا چا لا غوسه شول او ذاسی الفاظ یلو کوم لټبار الله یې د دې دې بې دبار دې دبار څخه په ګهار دې ثم بیا پر دېم دا دونکري شي درې یو زدن نشي رسوله دویم ادبار درې بل ينصرون سلوورم ذریبات علیہ منزلہ والیہ شری دی پریوانی محرد ذلت دا لیکتابی چې پک کم ذکر دی আজি کې بزریله ورسوی خلک وو دریر په بادای ګوروی مله دا مبتدی دی انما سوقفو کوم ځای کې موجود شیدې الا بحبل من الله الا تمسکوا مگر بچبشی د ذلت نام تمسکوا چې منګولوی لګی دا الله کتاب حبل من الله چه چه دا اللہ کتاب منگل قرآن مانی ورگولا از اللت نبچ ده وحبل من الناد او پرا سید صحابو صحابو لا ریونی ولا دا مواهدین و لا ریونی ولا مواهد صداشا او چې دا مواهدین و لا ری پر خودا دا, دا غی جماعت پر خودا دا, دا اللہ کتاب نو لا زل و رسواشی بیا. بیاد پندوس جوری سوکی یو خواهولی و سوکی بل خواهولی بیا و باو بغضب او او او بیر ازب من الله او وختشی په غوسی طرف ده الله نا او پینځه او شپغم و زوري باقالهم او اوله شوی دی پریبانی مسکنا خوارې او تنگستی خوار شي ذلیل شي یره و یره خو وخت او خو کار خراب شي یره ذلیل دور وسوږر بیا دا دی وجنا بشکودی چنکار وکاو پیاتونود الله تاسوږه د دا الله دی کتاب بېمانه نه فروانی کړو او اتم ویقتلون الانبیاء بغیر اک او اجل بی انبیاء لیموسلام بی جنما تابسک انبیاء حق پرس و جل ادیس صورت فاول کی تیرشیو حق پرس و جنی او ناہم زازکا قصب عبدی چودینا فرمان او لسم او دی جاتے کون کی دا حدیش رینا تلک عشرتن کاملہ لس شنو زلیل و هر حر مبتدی مدارک ذکر کئی زل زلل بدایالا اکتافہم وای حمللهجد مهم مغلا ته د بتی پوګو هغه اگر که په ایرانی سه اوته چربان نهوروي اگر که انکو ل کاورو ک روانیم د هغه پوو هغه زلت پر هغه لت نه لې کېږه اوسهلی نور مویان یادې لیوه نه دتون مویان یو شاد الله یو شا ندی غوره. من احلی کتاب بازی ملیانو کې بازو کې خمشتا اوش میره دا نور حق ده دا یو طول گیره قائمتن قرق پدن مانی ولال قائمتن مستقیمتن پاکره یتوحید دی مضبوط ولال یتلونا امتن یو قائمتن دوا یتلونا آیات اللہ چلو لی بدره آیاتن اداللہ آنا اللہ لی پاترہ پودش یا ذکر کې او بل بقیہ شپاور د الله د کتاب رسایې کې مخلوق تا دغه زمریګیا دی او د شپیم لري او هم یسجذون اوی دی تابعدار د حکم د الله په سلور او تداو ګره چې دا نخي په دینو او یؤمنون پینزم یقین کوي په الله د الله وحدانیت مسله خلقو ترسه په خپلې منل دا والیوم الاخر شپغم قیامت منی چورز بدازی الله باد مالاجر او ثواب راکئ او ووم و یامرونا بالمعروف او حکم بکئ په توحید او خوکم حکم بکئ د نیکو لو ی نیکی اغه توحید او اغه سنت او ی نهاونان منکر او اتم خلک منکئ د نارواونه شرکیات و بدعات و و نا و و او بدعات او رسومات نه خلک منکئ وی واورئ او نه هم و یشارونا صدقه رات او جلتی بکئ پنیکو کی, پنکو کی لو یا نیکی اغد دن رسائی و خلکتان او و اولائی کا اولسم و اولائی کا من الصالحین و داکسان دی نیکانو نا حیر نیک کم خالق دے وانی ایک صلی اللہ علی مران کی لصف و دلی سے پہتو نیک نیکان دی کرے چکم خلق لاس کے قرآن دے دعوت دے فخل توحید دے سنت دے او قدی کې لګیا دے او پغپلا اقیده سمده دنور و خلق و سم سمده تقا خلق سیده نوره بس ده قرآن بیان کرنه وما یفعلو نو چدا کارونه که نو پده به دین پیسې خاما کالگی خرس و پکه نو غز با مال سلورم وما یفعلو سلورمه که دا واغا چه ده کئی درسنه ایک بہتر کارنا غورا دتون فکون اعتبار په فیل سرا کره تابیر دکا فیل دا فال عامو دی چسوی و اس کې نو خرچ کا نور وزینې کی رټای وکا حدیږي باندې نه ولا شپې اس کا نو وزینې کیږي پیسې لګي ولا ورکا نو مستینې کیږي یو د دین یو شوبک هو چریګه کنا اوا چې د خرچ کي ده سپېتر شي نه نو چری محروم بڼي شي د اجر او ثواب نه الله په دې په متقیا نو باندې الله خو پوي تو خوې فور کوي چری بشکا کسان چو کفر یو مال نه لګوما خیرات نکوما انکار یو کو چرې لریبن کې دینا مال لدا غو نو اولاد دغه لدا ازاب نشي شه او دا قسم خاوندان وو دی په دې کې امیشه اوس مثال ذکر کوي د منفق فی سبیل الله مثال دا مال چې خرج کړي په دې دنیا کې په دې دی نه کې مال نه لګي په نه لګي کوم مثال پشان شان د یوباد ده چفالی کی وی سر تیز والے ته زګلې وی پایې کې تم باد وی مخه بقالک هم تیر شې ورڅېږي دا 30 باد فصل د حکومت دا چوزاته کړې پخپل زانونو هغه زیاته کړې چې دا الله حق په کینه یې ور کړې زکات نه ورګې باد خلک تعالی حق نه دا کئ نفاعاکتو هلاکیه فصل له هغه تیز بادونو فصل تباہ کړي نبی او هو فصل نخلاص شوما دا خپل زار خلاص کړي او دا الله حق دې پکې نوو کړې یو کاله نپوري سابوکا سبزو کی میووکي باغاتو کی فصلونو کی پارسس کې دا الله اسور کا نو شرې الله استاجو نه خرابې ښا پما زلم امام نے قائم لیکلې چې څوک زما حق نه لا کې الله وي زکات زداګه خپل حق یو طریقو وباسو یا په ګونا و یا په چنجي او لګي یا په بيماری راو لالات خپل سمخ کې یا ټول باغ غو تباشي بیا هغه خپل په کې لال شي حزدی دنیا مثال هم دغه سره مال لري غټلې او غټلې او پتا حلاکت را اثر نه پاتې شورو ایا سالکوم و ستن قلکل منايا عنديار ويبدل کر رضا دارم بذار یک زرد مغبردي کو نوالي ایوبل کورددر کی مربدی والی وتترقبي و تترکو بھی ما غنیت بھی من غنا کا الافتقارک آغا مالداری کور بدا نپادشی در غربی کور کے به پریوزی بھی سورا خیسته کمره جولک کلی دبل بیڈی سنگل بیڈی یا فومونی پاگی آولی رولی اولارشی در قبر خارو که آغا کتگی کی پریوزی آغا دیره پیر خارو ادری و دودل قبر فینه کتری و عین غیرک فی دیارک ستا پستورګو کې ودا قبر چنجیو ګرځي اخستہ سترګی چې تابا ټوڑولې تابو دوریه اله نور کوله چشمه به تاسو له چدولې او ته لالې نشي او بیا په خور او انبار فروتی او استاد کمرکې سوپو کې او د خسته ګاریو بنگلو کې د بل چاستر کې بیا غړیږي بیا به کې بن مزه دا دنیا خو دا بے اوفا شے وما زلم ام اللہ او جاتے نکی پدے بانی اللہ لیکن د پخپل زان جاتے کې دی گناہ انو پو جا پینزمہ قیداد آئے دا حفاظت اے مومنانو منی سی دل دوست من لا یالونکم خبالا ورک راز دیو سو سا تا نوش میرا کناکار سره ایسے زانی پوس کرے خو ایسے دا دنشو نرگ ورے غم نه دی. عقب دنیا پرسته نو هغه باندې پړیدي شورا کې ملګرتیا کې اسی کوي یبا خو خاص او خبرو کې باغه نه پړیدي یو اعلان کوي په تاسو د خبرونو په فساد دویم ودو معنتم خو یا خو خی د یغه چې تنګيږي تاسو پاهي دی با کار کا کېسته په تنګي کلو وي داخده کلو وي زموږ اوسه پړیدي کیو مو خدا کنه قاعده تا کې کار شی بو زون ا اغه وګورید اغه د خلونا بهکاره کیږي او سلوورم اوا چې پټی سې دی اغه دی لوی دی لوی کټ کټ کونډان په اترې پړکه کله یوون راکاره کیږي او کله ټون راکاره کیږي او کله پکې بند پاتې شي ترڅو بیا کړی مون تاسوله اغه نخې دښمنۍ زاړي کتا سودا کنه کار نه خلې امی ته بیار به کنو په دوستانه منی سډیر او پینزم خبر شي تاسودا کسانې ها خبردار دا زه دا که سانی چې مينہ کوې دا غې سره اواغې ميننه کوي تاسو سره توغو سره ډېر مينہ کوي خرچ پکې ها دا غاره ټیکټولو ورکه یا دا ملداشه ول اواغې ګوره ميننه کوي الله وی توغو جزا سید غو الله وی ګوره دې صحیح نه دی صحیح او ناقص په جنہ اوش پا بول وتو منونا بالكتاب او تاسو یقین کوی په کتاب ټول باندې اواغه نه کوي زکا چې قران کې یوه وسه خدام و چې دا غلط و و با تعلق خوالا با نزی او خلق سره به تعلق نه ساتي هغه خو اړه او د زی او رضې تعلق ساتي او دې قران مني مخکې ویلو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين نه به نشي چې ځان ته مؤمن مواحد وایي نو غیر دار بندي شي د نورو خلقو سره هو یو صلی راغه تاسو را خطبه نه شي او ای زالقوكم او کلا چه مخامشی تاؤسرنو آئی آمننا منگی مان رو در موتاسو مانگی ویلو پتاسو کسی چل در تول خدی ملا تول در دینکار که در موندر تول در سر تاجون دی آتانر شیخ سیو خمالا وی دیوه ہو جی دا تول زمانگ در سر گلون دی گلون وی دور گلون ندی باز اپنی گلون دی الله دیو صفه ساده خبره کولای او یو غره باز په دې غلون دي دی, دی باز او زمونږ روان د سکتار دا چې د سر تاجونو ګرلامه کې قران سووي چې بازي مولایان دا دي داسری او بازي مولایان دا تفرق کې نو مونږو بازي ګول له او بازي ګول له تاسو پیژنئ وروړه وایزا خل او ازنه چې پټ کېواله د باغ دوکه نشي وایزا خل او عز و علیکم مدان ملغه ایزا او کلا شلال ش استاد خوانه تا ته دا چې او بالکل جیمانم خبره ሰیده شلال شي نو چې ستاسو د واده نه بنده نه دغه تو ملغه وی دی داسې نو ویلی هو وسمن کی خو او ډیر مخ سسم کړی الله د کوي او آیا مو ته بغیز وکوم ملشه پلو په لغوسونه زمي مردار شي پدې کې ان الله به شکل الله پوهې مرادو نو د شنو اتم اوس خدا سيو چې په پروډو غړو کې به نه پرې خو ځل جرماني لګونه وسه تاسو په پدو ټنګو کې منه کړیو دا وسو دا غي تاسو نه مشرانم هو تاسو کومه کم تاسو جته کېږي دا چې خدا وس نه کېږي وي میړو پس په لو وسپلې وسګي خو خدای دې وس نور کې دا ان الله علیم بذات السذور بشک الله زممن په شیخ القرآن مولانا محمد طاه رحمہ الله باندې ټانګي بند کړې وې ترغو ټانګو کې به چا څوک اجازه نه وو 50 روپۍ جرمانې اخلو ترغو غاړو کې مونې کړې وې ترغو یې نه بند کړو څا په ځې ورکه زمات جمعات کوي دا غوي ها زده زه نه لري حنو الله به خلک تیار کوي دا زمات دیرا دا ويا تاسو پټل وې مخپله يساعد د دی دې دې دما دې شریتو په حدا پاک چا څوک شو بیا الله زاس به غیرتی دی ها جنيل واحدين بابا الله دې په رحمتو نورېږي ملګرتیا کړو ها وې دې دې د کیسه کې کی دی جو دې جمعه مات کم ځای سره پته شته و یاو او په دې دې دې کم ځای سره و یاو وې ماچ سورې یې سره په دې دې را کې هغه مازه شیخ محمد طاهر دا ور او په دې جماعت کې دا ځخاله کول به پیدا کوي ها ها دا ان ان الله لا عربیا سکول جو ان الله علیم ب ذات السذور امیان ملګرتیا دا هم لري یو نه دا الله یوسف مولالا سه بو دی ګری کیا غا دا شیخ ملګرتیا کړي وا ان الله علیم ب ذات السذور الله په دې په ملګړو شنو باندې اتم انتم چا چ ملګرتیا کړي دا غي مونږ نوستو پاتري وروړه هئ ان تمسس کوم سن تونت سوم دوغړو داملګري ملګرتیا زمنګ کې ستاسو ډېر ملګرتیا زمنګ د درس کې شیدالی خان دي کورنۍ وړونه بچي زنانې زمنګ درسونه مورې زمنګ ملګرتیا م کې زمنګ تاییدم کې دی وکړه کې بیاي ان تمسس کوم د ټو لډونه بچي وړي رونې کور کې چسورې زنانې دې درسونه مورې زمنګ او ساتو خزه ماتم ابل از امتاز کروا. رو ان تمسز کوم ابله لازم تاسو روټی کړو یو روټی شغیرسب نن راغلی ته خپل کړي را ان تمسز کوم عصنطون قصو امام ان پرونی یو روټی راغلی ته په روچیم روټی و ها روزانه په دې متره مچې راځي منګ د دې چې وروټی محتاج نه یو ها شیخ القران دچا دمسلیم محتاج نه او د الله محتاج دی والا دخل کو پولونو کې واچي او دا خپل واستو ملګرتیاو کې مودريږي وسره مدارین نمونه تازه دي سو کې پیجن نا خنوم کي تازه راي کنه بچ په کمال کې دا کار سي خو مشران خو سي کارونه کړیو کنه ان تمسس کوم حسناتون تسو هم چې زمون ملګرتیا دي دن چا کړې من بنې او نمونه به یادېږي وي ورته کې بعد خلکو درس کا او پلانو پلانو به عمل ان تمسس کوم حسناتون تسو او کوړه جي تاسو ته خوشحالي نو خفقې دی لره او کوړه جي تاسو ته تکلیف نه هم او کوړه جي تاسو ته تکلیف نو خوشحالي کی پاره کله تکلیف میلاوي <متحدث> شي او هغه چې بیان کوي و مړه او چله کې خوشحالي وګوره دا وسو وګوره تیار وټیګا نو شي ان ولجه موږ کوچا کپچا دا لور و د پدې بیا خفې او چله کې دغه نو په مصیبت خوشحالي وایین تدان چې داسې کار زموکم الله به زمانما هم داد کوې ته زمونږ د طالبانو د دا ساه ماسپخیم به پورې کې نه او د الله په کتاب مجرورې الله بهستا داد کوې زمونږ نهښ وین تصبیلوو که صبرو کو تاسوو او زانانم بچکه خلاف د تنظیم دوسو نه تنظیم دوسولو خلاف نه کوې غې تسوونه شي نو لا زوررو کوم زرن شلو سولهتهستا تبیه سه شي. بیشک الله پاک کار چې کای دې محیطاته کوونکې پنزو اصول د جماعت بیان شو یا یو واخید توحید د امامل د قران او سنت دریم دایان ارکان د او دا د پیشخی اصولورم مال بلګي او پنزم غیر راځه بنې نشو سپدې د واخې بیانې ته فضح او د شکست وایز غدا او تا من اهلیکا ولیکه ها حیات کا چې وته له ته سحر من الکاده خپل کو نه د خپل کو نه سحر وته له او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د جمی مونځه کولو د جمی مون نه پس بیا اوته د امور شي جوړولې نو دلته وای چې د وخت ساه نه وته لید او حدیث کې راځي چې د جمی د مازه نه رسو د صحابي جنازه وکړه او د جنازې نه پس نبی علیہ السلام خود میدان ته لال امور شي نو تزاد نشه وتنه دكونه خو کومټنګونه کول د سابو سره مشورې کولې کله یوځه کله بلځه کله یوځه کله بلځه په دې وخت کې دا ماستخیم وخرغه منځو شه جنازهون شو او بیا په میدان ټول یوځه شو مرچ جوړولې ها کله جوړولې دا ها د خپل کله چوبتر ته د خپل کو نام جوړولې دا مؤمنانو لپاره مقاېزه زید کې ناشته دو زيد جنگ پهره د جنگو د مدینې نه تقریبا یا 4 میل فاصله کې شمال طرف ته یو غرده اوخود 60 کیلومتر فاصله کې کی د مدینی منوره نه چې کله ها بدر کې صحابو شک... کفارو شکستوله ډیر زیات شکه سره یې ملاوه شو لې کفر پای کې شوشو ها هغه مردار شو ابو جلال عباسه بهلولوی نو کافر ډیر زیات ښکاو چې دې بدل اغستلواله نو پاینده بل کال کې اغه یو پروګرام جوړ کوم چې موږ جن کو دی سره نبی علی صلاتو و سلام صاحبو سره مشوره وکړي چاغه میدان سیدو خددا زکه هادی خو هم دا چې چا په لمنه کې دا چې غرتل شپک کیلومتر فاصله کې دوه غردي او دې خو هم اگر وو سو هغه لری شوی دی اوار شوی زکه چې په بادیا نشي مسخ یو میدان دی اوبه او دی یو د نړۍ د فاغې پرخودي زکه دا, پر دا چاغ تاريخي دی, دی. دی, دی, دی, دی, دی نو هغه ځکه چې په هغه ځای کې جنگ د کافرو سره وکړ و وري په یو ځای هغه د اسادتل مشکل لري نو هغه ځکه چې جنگ شروع شوه خو دوه جنگ شروع شوه هغه ځکه چې نو که صحابا دیر تیرانداز و خونبی علیہ السلام صحابو تقبل پر زینا مقرر کرا دی خواچه کما دیره راجی دی طرف تا او اغا اهم مرچوا نو پاغی عبداللہ ابن زمیر رضی اللہ عنہو سرد او یاو صحابونا کینو چه تاسو با دقا دیره او تاسو با خپل پر امیر ما تحتی کزمان وخی مارغانم تختی حدیث کی راجی تاسو با زینا پرده پس سو پوری چه ما نیویری یا میر نیویری او نورو لیخ پل پل پروگرام جور که و جنگ شورو شو صحابتی تیرنده تیر زرست بیان رازی او آغای کافیو لشکست ور که کافیو شکستو خور آغای سرخزم راگلیوی جنگی دی او برابین آزلو آغای تیختا اوکر پاگا دیرهی با ناسی خطل چکم شا تا ناسی میدان دی دا گا دیرهی دا دادو دا دا دا خود غر دی دا کله ميدان چاته داسره ډیره یو اوس هغه ډیره نشه دا دیواله دا دیواله غندور ډیره نو چې صاحب برابن عازب وای چاغي شخص تو خور مولته پادشو هغه سونی کالي زیورات د خو نه پزه پادشو خپل ځان اخلاصاو هغه ډیره باندې خطلې او پشاه باندې واولې د ډیرین اخوا بیاتل برابن عازب وای رجالونو چې ما د خو د کالو زیورات دیدل چ پلاک یو هغه امن دی والی پاړ دې خطر میدان خوش صحابو تا او ډیر مالی غنیمت ده کافرونه پاتیش راګی چ واولید نو د ساداتاو شو د ساداتاو شو هغه ډیرې پاغه ډیرې کې صحابو وي چې همدغه ته اوسکو کافر خلک زې چې اده میدان ته کوشو او مزل مالی غنیمت راغونکو امیر ورته وینا ما ته پیغمبر وېری دي خوځای بنا وای امیرتګ دې خوځه کې مونږ به سپور کافر غلال زې خالی دې څنګه به سکو هغه دا امیر خبرونه منله دا غټې نه کته را کوشو هغه میدان ته او په مال غنیمت مشغول شو ځان دې ځانا غنیمت غونډاو صرف داغه سره وکه سال پادشو ایو امیز چې کافر دا سره ډېرې باندې تا او شو دا شادتن رادل, رادل ویله کې دا مورچه ګورو چرتہ دیکې کسان غړي نو بیا ورشتکی ګو جنگ نگی ګو سره او کسان کمی بسلته به شیدان کو بیا په جاده د بلی غارکی ګو میدان خوشنپلو صاحب وته چاغه ډېری تدارلن پدېری کو شو ګو کسانو او دې خډېرو اقا ډېری کې سر ساده مینا غي شیدان کړه هغه موخه خالي شو په میدان کې تدا کو شو او رال بیا غي جنگ شوړو شو اقا صاحبو تیار جنگ هغه په شکسبه شو آدی کی یو غاغی دا نقصانو وکہ زکه چې مال د وجنې هغه ډیره یو د پیغمبر او د امیر خبره پرې خورا مال باندې شروع وی دویم پدې کې دو ډر وی بنو سلمہ او بنو حارسا هغه چې د کفار او هغه جوش او خروش ولې د تازه شو چې اوس خدای یاده مشکل راچ منګه پرې دی ناغه شاشو هغه واقف شو د میدان نه نو دا هغه بیانم کې یو ګی سستی لاله نو چالو کی سستی دارا بنو سلمہ او بنو حادثه کی میدان ته حاضر نشو او بازو کی مال او دولت مینرالا اگر مرچه پري خو دا او مالی غلیمت پر سلار نه الله وی تیار جنگ او فتحوا اغتازو په سبب دکړه پشکست ځکه چې تاسو کو دو رالا دو سستی دارا تاسو ګو دنیا مینرالا د دنیا مینا غوري خنه دا او سستیخه تیار کلا تیار جنگ او تیار ټولامج سن پاتیش هغه ته اشاره کله چې قصتو کو دوړدلو ساسو نه انتر چې سوت شي بنو سلمو بنو حارسه خ بنو سلمہ د حضرات نو او بنو حارسه د اوس نو والله الله تاسو دې دعالو کله کله انسان څو شبیا الله غو مضبوط کی ها د موقع مناسب خبره او صدا د غینه الله هغه صحابه مبارک وي ته دې زمير خبره و نه منله د پیغمبر خبره و نه منله هم ما معاف کړی دا وایي سحق مقاوا او سوده دې الله یې ما معاف کړی بدو نوای صحابه و دا ورته خاص الله ذا خاص الله دې ځانو سوالي مؤمنانو تعقیم داد کړی استاد الله په بدو مقام او تاسو وي کمزوري تاسو پیدبار دا اصله سامان طاقت وي لري دې الله نه خامخات او شکریا یاد کې چې په جنگي بدل کې له یخفی آیا کافی او بس بنشی شي چونکې داځې نکران دي زه په مزهم زه هداغې مناسب خبرې الفاظ معنی داض الله یفی ی کوم آیا بس او کافی بنی شي تاسوره آیاو مد کوم چمدادو کې ستاسوستاسوې ساس علااپین په درې زرو ملا کا د فرشتو منظلی چا برهاکی شي د براسمانونونه بالاشک دری زرہ ویاں کافی نیدی رو بلا بشک کافی دی ان تصبرو کتاسو سبرو کو پا مصیبتونو بانی و تتکو او زانم برکتا سستینا نو تصبرو او دتتکو جواب یم دیدکم ربکم دیخوا ان تصبرو و تتکو نو یم دیدکم ربکم کتاسو سبرو کو زانم برکتا سستینا نو یم دیدکم امداد بو که ستاسو رب ستاسو پا زرو دو پرشتو مستوی من چاغه بوی نشاندار پاقی با نخیوی ویا اتو کم او رال دا کافر تاسو ته تا من فوریم پا دیر جوشو خروس سرا پاقی بل زیرواو لیده او دیر جوش سراوی خامل شکه سره که او میدان تا دیر جوش بانیرال چاگه جوش د کافرو بنو سلیمو بنو حادثه او دیده و یه دی را مشکل را چه منگه پرین hala meydan ta hazir nushu shaykla wa ya tu kum al da kafir ta suta min fawrhum yani samdas fawr farat al qidr che kala ka toy josh hui khutki gi badas josh sada agi daro wano fawran josh sada haza da fauj do kufaro lyom de tu kum imdad do kasta sorab برنا ها اللہ فرشتی رو لگلی او اغیی پتکی والی و اغیی چپکمو سولو بانی سولیوی دا اغیی لکی کٹوی او اغیی ران پا با میدان بانی ادری دو او جنگ شروع شو گورا دل تا پینزه زر او مخ که دری زر او صورتی انفالو گوری ال تا زر فرشتی وی سورت انفال نحم پارا آیات نمبر 9 اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين کلا چه فریادو کو تاسخ خپل رب ته نو قبول وکړ تاسو وروه اني چه امداد کوونکو انکه امستاسو زستاسو امداد کوونکو ما بألف من الملائكه باغ از رودو د فرشتو به الف ملائکہ زر فرشتو مردی پن یو بل پسېบาดات دونکی زر دل ته زر دي اسوده علمران کې سوزره دي 15000 او 3000 نور اخرې سوی بیاړه دا چې کله جنگ شروع نږدې کافرو چې کمه شروع ها قرب بنجابر نو اغبا او فوج ابو جحل للیگا. ابو جحل تبیوی پرواما کوا. سور چلگی زل لح کرده لگی. نو صحاباو سر بغم شو چه زل لح کرده نو چه ده اغی سر بغم نو الله بو وحی پیغمبر تا اگلا چه زل فرشته دره لیست. ستا پا تعاون کیو. نظر فرشتي چونکه هغه زر له کړ را لیکلو نظر فرشتي الله را ولې کړ بیا سو وخت پس قرض به نجابر هغه اعلان او کا بجالته 3000 زر له کړ درلېګم د حسابو سره پیغمبر سره فکر شه الله پیغمبر ته حکم او 3000 فرشتي درلېګم بیا سو وخت پس قرض به نجابر ابو جالتوی 15000 فوائد له لګمما اس پړوआम نکوهه نو دا الله تر په حکم پیغمبر ته وشو پنځه ز فرشته بداله کېما واعده قرض بلجابل کړی و زړ خو بل را لحکړ وراله نو الله زر فرشته بل فیل دغه مقابله کړو دی غړي د دریو زړو فوج قرض واعده کړی و او د پنځو زړو خوراغله فوجونو واعده کړی و نو الله درې زره او پنځه زره فرشتي زکرونه لګلی هغه فوج راوونه دیګه نو دوی دوه وعده شوی وا راغلی نو او د زره وعده شوی وا او فوج راغلی نو الله زر فرشتي بیل فیل راوونکی ښا نو کله درې زره کله پنځه او کله زر نو زر بیل فیل راغلی بی. وی د درې او د پنځه وعده شوی راغلی نی وی وما جعله الله او نده گرزول الله در دلوانی ده فرشتون را مگر زیر تاسولا یه ده فرشتا خوی اوم کافی و نو دا دور فرشتون سزورتو نا چه سورا ملگری ریری نسیت اتمینانی سر خوشالی مضبوطی حنه ده گرزول الله در دلوانی ده فرشتون را مگر زیر استاسود پارا او دیر پارا چه مضبوط شی استاسون رو نپده بانده دی. او نده امداد مگر طرف دالنا نده فتحا دل تا نسل نه مراد فتحا نه فتحا مراد طرفدا لانا زکه فتحو خوراله چې غالب دی او حکمت واده دا فتحا چې کړه په بدر کې رااله سره د لږ کمزوروالی نه نو دا د الله په چار طرف نه و دا الله داونه و که د پیغمبر سره کمالونه نه نه دا فتح الله وې جماعت طرف نه راځي د نسل مولته کې اخیر د فعل مراد دی کلاذ الف او المرادوی کلاذ الف اخیر مرادوی اول با انستنس رو کو فعلیکم النصر کستاس نسوک طلب د امداد کوي نو امداد وکي او, او کلا فتح مرادی اخیر د فعل لیکتوا طرف من اللذین کفروا او یک بیت اوما دال یتقا جار مجور متعلق د معذوب پور الله استاسو امدادو کو الله امداد تاسو کوونکی امداد په صوبو جو کړو ته سلو آیات مشکل له خیال کوی امدادو کله الله تاسو د دې لپاره لیاقت چې ختم کی یو ډلا داسا ناش کفر کړو هغه ختم کی اغلوی لو کفر هغه جنگ سره ختم شو نو دا امدادو نو اتبا او شیبا هغه بېمانه او یک بتو ما یا ذلیل کیدای لدا باځ په کې قیدیان شو اغا بازی پکی قید او یا قیدیان شیو پیان قلبو دام دا غی زلت نخوا پیان قلبو خواهی بی نوبگردی توانی رسوا وجلم د تبای نخوا دا او قید کولم دا غی زلت نخوا لی سلکه من الامری شیونم نشتر استالپارات فتح نسی اختیارم او یتوبا علیهم یا میره بانیو که اللہ پدائی بانی دری یا باز توبو باسي شاغي هغه ته پته ولګي دا چې ودا سي خلک دي راغه ته با تائب شولې له پکهيمان را وړو الله په مهربانيو کې پخ په ایمان باندې توبه وکړه او یو عذابوم او سروروم را یا سزاور ورکې دی لره هغه توبه نه کړل دغه څه پاتو شو زخميان شو پای نوم ظالمون به شک او ظالمان دا ظالمان دي وګوره سالو دل بیان کړې پدې جنگ کوله سرا سوسمنا سالو درې یو کافیر کی قتل راغې اوجده شو دویم قیديان شو دریم ایمانې رول بازی توبتایب شو او سرورم زخمیان شو نقصان یې تا ورسې یا خیر کې بوله الله سزا ورکې قدیمه ځکه یو جمله راولا لیسل کمن الامر شیونه دوی مخ کې ذکر کړ او دوی رستو ذکر کړ پکار خوچ دغا سویره وی یک تو آ طرف من اللزین کفرو او یک بتو مام او ی او یعزبو مام فا این نوم ظالمون لے صلقہ من الامر شیونو دا لے صلقہ من الامر دا رست پکار دا مسک دا دو رولو دو مخک دو رستو دا دا پادا دا دی چرا کافر قطلول قید کول تو بتائیب دیکی دا پیغمبر سا کمالو نا دا خیارو ګومان غره اونکه الله وې که قید کولو کو او که توبه تایب کیدلو دا ځما کار و الله وې پدې کې د پیغمبره توم نشې اختیار نو زما اختیار نو ما زما اختیار نو ما قید خلل الله زما اختیار نو ما په توبه خلل زما اختیارو نو زما هغه زم د اختیار په وجه او تباشو دا زم له څلکم نن امر شيون د پیغمبر پیغمبره تاسو اختیار پدې کې نه چریده او دフォト وه هم راتله اوسوم یې له ک په دې کې د پیر څخه کمالو ښه پدې کې د فلاني څخه کمالو نه نه نه نجومي فلاني په دې ونه لیکري کنه فلاني نجومي هغه صدا دا ټولې غلطه دي اختیار صرف د چې دا پیغمبر ژې د اختیار د چریږو یا چې مر شو پیغمبر هم لې دغه بس اختیارو چریورهول الله بیا دا د تویل خاص الله له اختار د سرې که جنګونه کې نو د الله د پااره و کوي اللهله اختیار د سره چې پاسمانو کېلو چې پلمون کي بخه کو چاته چ خوغه شي او عذابل چاه چې غغ شي الله د بخشخش کوونک میرببان اوس ترغب چې بیان د جا دجنګې وو نوس مال بم لږي. حا ترغيب انفاق تا چې توحید مخک بیاناو نور پسې سی بیانول اثبات رسالت وکاو وجهاز انفاق بوزي اے مؤمنانو مخرمد شود ازا فن د چن پدو چنده یې سلام خصوصا دا کې د اتفاقی دانه چې پدو چنده مخره په یو چنده خورا نمال د شود په یو چنده خوراک سین نه دي او پرې د چنده نو سین نه دي وتقول لا سود دادون دا دور عظیمه ګنا ده هغه یو څکه راځي لکه چې د خپل مور سره شپږ دیر زلا کار کې په یو ټیم کې د خپل مور سره شپږ دیر زلا زنا کې دوغناکار ګناده سود, خورا. سود خورا چا سودو کو سودو غٹ غٹ خور سود خور نه ګوره دا لنګي چې چېا سودوکو نو دا هغه پګړا کې بالا د سودو بجنه غټ غټ ماران جوړي او سود خور به چې پاسيږي نو به په زکه چې داغه ګډه بدې نه زیات در او پای کې به مارانی الله دې موږ سودی نه وښاته سود عظیمه ګنا نورم دی خدا سودی را وتقلا و يرد الله نه ها تاسو به کامیاب شي او په سودی باندې 15 دفعه قران لو ګولې سوت به قرکه ار یو سودی چې سود کوي نه پشان دلی و پاشيږي د قبر نه ار یو سودی هغه منکر دی د الله دې کتابو ار یو سودی اغاسم ګناګار دی ار یو سودی اغا جهنم کې به زکه چې سود تر واوي نو امېشه به جهنم کې او ار یو سودی پایلم تفالو فازنو بحرب من الله ورسولی چې سود نه مننه شو ار یو سودی اعلان جنگ کې الله پیغمبر صلو الله پیغمبر سره جنگيږي نو جنگي رئیس الله پیغمبر صلو الله جنگي رئیس منګ د یو معمولی اپسر دتالې چوکه څنګه دې نشوي نو د الله د پیغمبر سره څنګه ਹੋځنګي یی خدان دې تباکنو وتقلا وتقنورا نار وېږي د اورنګ نشه تیار شوه دا ورته پاد کا پیدا نو دا به داړو کی د الله د پیغمبر خامخا په تاسو پر همکري شي جلتیو کوي بخنتا تلوارو کوي ګورمو ترغیب اعمال صالحا او تچنن به شوسباب شي چو ځ نو د دین کار کوا، چو ځ دې کېږي خدمات کوا، یو یاینده دور کې بوکم، پړوسه کارې ویلایینده، پړوس کال هو کال ډیر خو، تورې منګایانه نيوي، تلو لا وړې بنه سه په زړوا، دین لري اول سه، اوس په 3500 3000 کې درور، او یاینده په تل کې دې 6000 څخه زاري، یا به یا بني والله والا نو جلتی پا کار دا رو را اصاریو علامہ فیراتیم دین کار کی جلدی کواب جلتی, جلتی و کئی د دین مخنی تا ترفض رفز تا سنا او جنتون تا چپنن والدائی پشان د والدائی دا سمانو دو زمکی در دین اب هم ڈیروی خو من تلوی شے پو دنیا کے کم اخکاری گی سمک آو سمان نوزک دا سمانو کا عرض سمائی والار حدید کی براش اکیس نمبر یاد تیاش ویدا د فرد متقینو غور عزیزي هدل للمتقين اولایک هم المتقون عدت للمتقين متقیدا داول او دا مقام متقیدا تیار <تصفيق> دی چې هدايت اغه ستو زده کتابنا متقین سيوګ دی وې آ که سان چې خرڅ کوي په خوشاله غمونو کې په خوشالي کې د مال سي زېلېږي پتماشو سدول سرنا پګړې دو پډې ګونو پدې باندې مالونه لګي الکمال ول به شیطان په لار باندې لګي ظالم او ابته به مخ کې شلځه مخ کې ډې ګونو به یو د اډمان به یو دولکی به اجړه ګان به او تماشه به پاګې دا غانځا به داسو ګړې وځنګې د سده ناوې هغه سره تبو بړباد شو آ خادیا نه هغه پغمونو بدل شاجا می د غینو بیا وز زده پغمونو باندې پغمونو خرڅ کيسه شي دا لونبه شپلا دا شوملا دا سلو وختي دا دا جوملا دا دا کلیزه دا ټول کلیز خلاف سنت همال لغي ولکاظمي نفسي زه غم او خاده کې پسيزه مال لکه په طریقه دا پیغمبر ولکاظمي غيظ او سکون کې اصول را شو غوسه ورشي وازه به غوسه نو کوم غوسه ورزي دانه غوسه نو ورزي غوسه دباوي او معافی کوونکی دخلکو نه او الله من کې دې نکام سره اوه کسان چې کی کارته به آئے خلاف شریعت یاځیاته کې په خپل ځا نو یادې الله لرا په خنه والی د پازغ خپل ګناوهونو انشاء الله مونته په خنه وکامونه ګناوه شو او من په مانادله په خنه نکې دې ګناوهونو څوک بيد الله نه او همیشوالې کې په کار چدې یو کو همیشوالې نکې کم کارې چې دې ګناوه کو او الله بیا به تاسو نو کو مسپورونه شوما او دغه په ییږي چې دا ګناړې دا کسان سزا له بدله دی بخنه ده طرف الله زبوه ته بخنه حکم او جنتونه به ورګم چې به ییګ بلاندې دونه داغې نه ولې می شوی او څخه د اجر عمل کوونکو تسلی تا کې تیسری دی مکه ساسونه طریقي سننن طریقي د عذابونو طریقي سننن جمد سنت تا من سنن سنت حسنۃ فله اجر و اجر من عمل به بعد خلک د سنت معنی کې چاچه وکړه یو طریقہ حنا سنت دلته کې معنی دا سن یا سن په معنی د کار کول سره یو سنت طریقې د پیغمبر و خدا خلقونه پټه شیوه امیدت بل حدیث کې دایي اده خلقونه مله شیوه چا ته پتن نهږي دا اغه سنت طریقه د راهکارا کړه په میدان او زلوله او خلک په هغه صورت عمل کوي نو دله پغی بانی دغی ثواب میلاویږي او چې داغه نورستو صورت په خلک عمل کوي نو اجر اجر میلاویږي سنت طریقه کارا کا خلقو ته وکا رسمونه او ریواجو نه دکدامه نه دنه وکړه دیو که کافانو زو غوري سرنګيشو اخريي انجام ته تقريب کوونکو هاذا بيانو لناس دا قران كريم بيان ده په پاره د خلکو د قران بيان ده خلکو ته وکا سنت طريق خلکو ته تخکارا کا او د الله چې کم خلکو ته تخکارا کا د هدايت ده ولو بدعات او سماغلاخ کارا کي چاغه د سن وجود نشته او د وجود پیدا کي اودن هدایت او اض دپړه د متکییانو موور عزت لل متقین او عدت لل متقین او لایک او متقوندن لل متقین تی پهجهات ولاتهو مستېږې په طلب د د ملالاونه تا دربار کې او چت خلک کې الله او زما پنیبانې ۔ ان کُنتم مُمِنین کئ تاسو یقین کوئ چې تسلی بیا مؤمنانو ته کوړه دې تاسو ته زخم نو تاکي اس باک نشتا کزغمونه ملاوي شي نو نقصان نشتا فقط مصلقوما تاکي دې سيدره یو قوم د کافرو ته زخمونه پړوسه کاله وشنو پرشاند دی الله و ایسا اباو کو تاسو ته په شتکه تکلیفونه او زخمونه ملاوي شو باک نشتا د دې حتا سو پروشه کال په بدلو کې ادا کړي لیکنه تاسو هغه له تاورن م رسولو کافر و تا زخمونو م او وجلم کړیو هیڅ پروا نیش تا وتل کل ایاب نذابربیا بین الناس دا تاریخ د زمانې دی آل او راړو منګدې را په من د خلکو کې کله د چا فتح او کله شکست وروړه د الله وخدا ولیعلم الله الذین امنو اور دیر پارا اللہ کسان رے رے اللہ او دې په اړه چې کار کوي چې الله کسان چې باندې وړي خل دانه چې الله په پوه شي الله خلکو ته کار کوي چې زادې مؤمن او نیسی تاسو نه شواده مرتبه او جنگو کې ها جنگ راولي نو د باز خلکو پی شادت نصب کی الله وعلى من کې ځان مانو سلام ولی يوم حسله الذين او دې په اړه چې خالص کسان چې باندې وړي ويم حق او ختم کی ار یم حقل کافرین الله د کوفار ته برباد بربات کې عام توم آیا خیال او ګمان کوي تاسو تجیی او باریب چې دن نه به شي جننت ته او نه به کار کړيله مجادین <متحدث> ساسو نو ب کار کړې نهاکم والله غ توم جننت ته به چې تا کاره ک او زل خلکو ته چې دغه صحی سړی سی کارې کی او سی معاملاتې کړي او کارې کې چې دغه ګنده او رلو بمانو. یا زول بحکار کی خو بدن علبزی ولقد کنتم تمنون الموت او تا تاسو ارزو کوله ده مرگ مخکې د مخامه کې تاسو دی جنگ صدا کم صحابه کرام چې په بدر کې نو شریک شوی یا الله دا چې مقبیا را ولا چې موږ پکې وځنګیږو بدر قرآن الله ارزو کولا کولا الله او تاسو هغه ارزو پوره شوا دا میدان دوه خود جوړ شوه من <مسخن> قبل ان تلقاو مقید مخا مقیدو تاسو دی سرا وقد رئیتمو تاعتی اولید زکا اولیدو تاسو دی مرگ لرا چنگ تطلل دا مرگ دینو ہاں دا خو بزی اللہ سرا وریگی نتاو گولیم وریگی آر سرا جی بیا وانتم تنظرونو تاسو تکتل چدا مردی وما محمد الا رسول ہاں مخید ठीक है د دې زینا د دې زینا زجر اغه سستو تا اغه متکاسلین سستو او محمد الا رسول نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر استاد دې دا دګلی شوی د الله نا تا تیر شي مخدن انبیاء علیه السلام کده مر شو خپل مر یاو بجله شو دبل دلاسه او لیبه تاسو په پهولو شګانو په خولو پوندو د دینه نبی عليه سلام والسلام چې بیمارو حضرت ابوبکر باور سلو هر وخت یې داغه د دا سراستو یو د ابوبکر لورم په واغو عائشه بيبي او داغه کور د دا مدینه یو اړه ته کله بیماری کې او هغه سره بیماری په دغه چ په کو مشکې او فات کږې پهغه حارتبانې او شپبان د نبی ل سلام طبیت خو وب ورتهوي حاضت ستا طبییت ې ک د خوې زبان نه شپې د لا شوو زلار اواب ب به خیم د خدای کار د کلې انسان مری کې خوراک کو و کې خبرې مکې اوخواکینیپاسې خلک ک زبره خرې نهارئ نوغلار او نبی لصلات او سلام معې مګ راي او چکلا هغه ته استاد میلاو شو ابو بکر تا چې حضرت وفات شو داغه ولالو زر کیناسه خدا ام نامه ماته شو دا بزي انسان په مرګ باندې انسان په ډېر درد ملایوي یو عام خلک مریږي دا چا په خو حکومت نه کې معاشره کې علماو کې هغه بزي اگر ډېر اصل <سؤال> وی او خلکو ډېر کار پرواني د دنیا او د دین نو یا لازم شو او چې کوم ماته مقرره کړو الله پاګه دی غراو صاحب ابو بکر الله نور راز سيد له ننځديو اغیرال الحزدی عمر جلانو تونه وختری وا ها زه کده حضرت عمر لرم په واده وا فنبي عليه السلام حبسه بیبي هغه وی کچا ووی چې نبی عليه السلام د دنیا نه لال لو پټولو ولا سروهم د دانش هم پرداش کوله بېرهان وو خفاو صاحب چهار چار پیر دنا سو بار دی کې ابو بکر چراغه دارکورتلاله الله مشران الله ها فضله پټیم را کلیک کلیک خلی کی چم شغاشي نو کې شرط تاسو خبرې وو کې تسلی پیدا شي نو چاغادا غه په نبی عليه السلام قیمتي یمنی سادر خورشه وو ها او هغه ساده تلری کا رحکته شو بخاری کی حدیث دی فقبلهو رسول ادمس رحم کن پس د مرګه یو صالح کولول شي سبد نه ابو بکر نبی صلی علیہ وسلم کول کړو او بیا بیا غا ساتن واچا او حضرت چله کمر پتاویو هغه مر دلا پتا, پتا راو بل مر پتا نه راځي بیا د اوتی زو صابو ته پریشانو ورکي صابن پرېشانو نبی علیہ السلام اپا مربانی چا ابو بکر را را ری صحابو تا تقریر کئی ملگو رو تا وما محمد اللہ رسول خد من قبل رسول دایات اولوستا او بیاوی من علا ان محمد ہاں قدمات آو نبی علیہ السلام اغمر لے اولا نمری من کان یابدو رب محمدین فینو حیل لا چا چه عبادت کاو او در صد محمد راجوندے پیغمبرنا راځي و من كان محمد فانو قدما تو او چا چه محمد عبادت کاو صلی الله <سؤال> علیه وسلم د دنیا نل الله د نور عبادت نکي او دایا ته نوسته حضرت عمر رجلهم تو را کته کړه و حضرت ما ته خدایات نو معلوم ول معلوم نو اغه حافظینو د قران خپل دیر تکلیف کړي د انسان د ذهن نکله کله غاياتونه ووسو کیږي ورته دا هم آیات دا زمزمه ذهن نه او دا یوې چکلک شي دا آیات را ویلو ما محمدن رسول قد حدث من قبل الرسل یو مشر د ملشي لو پجلام ګلاب علی بیاس کیږي ورته کله کواله په کار ده پېمات زان بکله کې ماته یو ځله سمر پار چا را ځي ها وما قالب اوا سوو چی وړي په خووفونرو دی نه نوچ ان ن لا د نظرې او من ب داې کار نووي کو دا خو ټو روان منګ ټورو زر د بد دبولکی الله تا بهداردو د خپل کتابو مناسب د پ او ن چاه مشيله بهله مګ په اوکم دانله دا کتابم به معجلله لږ دیټ دا دا خو لیکل شوي دی دا غنی ټی خپل. آسو دنیا اغتر دینا او څو چغارې بدل د دنیا نو ور د حکومتنګا تر دې نه اوا او څو چغارې بدل د اخرت نو ور د حکومتنګا تر نه او ځر دې چې بدل به حکومتنګ تابې داړو ته او د پیغمبرنا قاتلا د پیغمبرنا او نه چې جنگ یې کړو ماغه پملګرتیا ده پیغمبر سره رب یو خدای خلکو خدایي خلقو ډیرو ډیرو خدایي خلقو حق پورسو د پیغمبر فتاویټ کې ملگرتیا کې در غصر جنگو نکڑی ری حوسم داق پارستو ملگرتیا کڑی ری خدا که معاونت که ملگرتیا که او سر و الاری نو سو شوی دواجد آغا مصبتنا چلی سردی دی وغی تا پلارداللہ که انو کمزوریشی و نیزان زر لکڑی و کافی رو تا اللہ امینه که ده سبن ناکو سر آب. او اوونه دنا په وقت مصیبت مثبت کې ماګر دا چې زمنګه به بخنه او منږ دا زمون د ونهو او د جااتې زمونږ په کار زمنه کې او مضبود کې زمونږقدمونونهیم داو که زمنږ په خاب د کوونکوفاو پاته هم الله هو نبل د ور غې الله بد دنیا او خیص برله دا خییت او الله میه کې دې کانو سره اوس مقاته عاد الله د دشمنهونه چې دشمن د الله د با کارو سره و نه خیرې دوزاره په دا زه قران دا مضمون څه الله او بایکار دیونه گزاره اے مومنان او تاسو منل د کاف ایرانو واپس بکې تاسو را په خپل پوند باندې او کو نو وګرځې تاسو تاوانی بلک الله امدادسته تاسو ری او دا الله د غره امداد کوونکو نا اوس تخویف یلا زر دی جواب چوم پرونو د کاف ایرانو کی یارا په سبب دا یی چې شر کړیو الله سره اغه مددګاران یې الله سره برخدار کړیو په دې حال کې په مدرکار اجازه باندې دلیل لا اوس مشرک سره دلیل نشته چې دا دې سوکرا مدد کړي او دا الله نیازورې دي او دا چې و دا دلیلو خای خلل دلیلو صد نشته او سر را مدد کړي زیاده غې دي او بل نور صورتونه کې راځي سم معتم و انتم وا باو کوم تاسو نو نه مشران و در بعد دے زید ظالمانو عضد جنگ خود یو تصویر خی تا کی رشاک تا رسول الله وعده فتو غورا اول فتح و د صحابه په جنگ خود کې ما چی وی کلا چې قتلول تاسو کافرو لړه په حکم د الله دا حتا تر دی کله چې پوزله شوی تاسو سسوی وتنازاتوم سستی داد کنه ابو سلمہ او بنو حال حجارج سوشی وجیل جوش گیر کوبال او خلاف کو تاسف الامر پکار ذمیر کے ذمیر خبر من نہ منلا واسیتم او نا فرمان دیو کو پیغمبر مراگی معنی کڑی تفسیری واسیتم رسولا بتلک مرکز او نا فرمان دیو کو د پیغمبر پپر خود نو مرکزی زی باندے مرکز پر خود گنا مرچاپ من بعد د ما پهغنا چې وړ تاسوغمالله چې تاسو سره می کوله شکست تاسو د کاف ولی ده چاله شکست میلا شو یا ما غنیمت ته د بعضې ستاسوناسووکوو چې غواې دنیا هغه دی مرکزي نه ساحبه کو شو د خپله مییل خبرې نه دا نه به کو کې نه مدی غنیمت ته کوجی کوو چې مغون کو مال کافرنا رو تختیرم آبازیست تاسو ناسو کو خیرت دارا پاگه دیرهی پاتشو دیره پا دخپل امیر سرا شهادت نصیب شد سمس صرف کمانوم بیاوالاول تاسو اللہ دا دینا دی کافرنا دیده پارا پا سواب داگه عملستاسو چمتحان وقتیستاسو ولکد آفا انکوم دای دا ولی رولو رو ولکد آفا انکوم چی را دید آمیر خبرو نمانلا دیره پریخو دا او شک دی پهوجه میلا شو او دا خو بې خلک نه دی وګوره نه دا مییر خبره منی نه پیغمبر خبر منې او شکست هم میلاو شو پهوجه سستیم په کراله الله نه نا نا نا نا د قسمی واللهقد فا لام پهقده او قد په ماې تاقیې سره ما فکرکرې الله ستاسو نامه اصاب وجه الله و ما ماکي نو تما پ پیغومنده د کله ماف کوي له حافظ والله اوزو فضل المؤمنين الله دے خاونګ فضل په مؤمنانو باندې کله چې خطلې په غړې ریده ګرځ باندې ولا تلونا علا حدن او څه نه ګرځاو شاتا چا شا څه ټم نه او پیغمبر आवाज کا او تاسو چې کله شکسته نه ملاوي دی منډه والے نبی علی صلالو سلام صحابو ته ایسا ابه میدان را شی خللا حضرت تل حسد غشی و غشی وشتل پیغمبر یوازه ولالو आवाज کاو پیغمبر تاسو ته فی قراکوم نو سستا سن ولالو پاساب کوم حدانه چروس ته پیغمبر نہ پیغمبر مخیو اے پیغمبر مخیو صحابو ورته سیو واپشو بارنی او وچکل صحابه واپس شو پرېړې باندې او ده چې دا خبران کار دي غښه تزان نیول نو نبی عليه السلام شمخيو وردا سه په شاشه اورتا ورتا سم ما یوازې پرې ده بهدا انتدا شي دغه څه پاتې نشي یو سره تاسو د مخ کې تور پسې نو چې کسان نه نو واپس یو په شاو ګوري نو دا څه کاريږي لکه گویا کې هغه روستور او دا کسان نه مخې دانه پیغمبر روستور حفاسب کوم نور زه تاسو ته تا کوم پیغام من په سبب د بلغم یو خوشکاس میلاو شو دا یو غم غمو او په دغه وقته به ایمانه شیطان आवाजو لگاو الا ان محمد قد کوتل محمد شو نو دا به په بلغم میلاو شو نصابوی وو زمنګا میرو پیغمبرم دنیا له بلغم له میلاو شو دې د پاره الله د امتحان ما او کو د پاره د دې چې غم جن شي تاسو پاغه ماډونو باندې چې خوښ شو تاسو نه چې کم تیار غنی ما تاسو د کافرون نه پاتې شویو هغه بیا کافر ته پاتې شو تاسو نه لال پاغه هپنه شیخ يرد یاد دې د پاره د امتحان لپاره وسته شکست چې غم جن شي پاغه ا قتلونو باندې جوړ سي تاسو ته خوښ شو څاسو رالي ملګري شو خووب شو او نه پاغه زخمونو جوړ سره تاسو ته الله خبرې پاګه کاټ تاسو کې کوي نو ګورا لګونو سشتي د مال مینه رااله لوی نقصان اگر چې الله دا ریپو نیتونه پوي او په سینې ندبانیاږي څه څه غي کار نه وکړي ځکه او ته الله معافی الله پوي خلهګه ظاهر په کې نقصان دا غراه کړه چې کله جنګ شو صحابه هاشیدان شو زیپ زخميان پراته او د صحابو نقصان وشو کافر او جنرل او ابو سفیان هغه د ریتوخته ده او خپل له کرے را جمع کړ کا او आवाज یې میدان والا وتا محمد ا تاسو کې محمد موجود ده نبی علیہ السلام موجودو صحاباتو جواب مور کوئی وی افیقم ابو بکر تازہ ابو بکر موجود دے پیغمبر جواب مور کوئی افیقم عمر افیقم یو یو بے یاداؤ نبی علیہ السلام جواب مور کوئی نو چه غیقلا اولو حبل اولو حبل حبل داگی دیلوی بوتو وی حبلو چت کا دیلوی کادننو کو اغلولوی خلک دې زمنګ د ختم کو محمد الله او داغه ملګری خلفه اولوه بول اولوه لچتا شش او چشړل وی کار دې کو خپل مدرګات چې کوم غینه ولو چې دا چګه د شرکی والا نبی عليه السلام جواب ورکای وي حضرت سې جواب ورکوي اردو وای الله اعلی الله اعلی واجل تن المولا ولا مولا لكم الله چته الله لوی ذات زمنګ مولا اشتاس تاسو مولا نشتا ادمخه جواب ولین اور کا وفیکم محمد افیکم بکر عمر مقصد دا چې دین په محمد پورې موقوف نه وي دین په ابو بکر او عمر پورې موقوف نه وي محمد او صحابه به دین بهي کدی لا ګنې دین بني نه من بني یو دین بهي مقصد دا جواب ورکوي که مونږ غنیم د دینبې نو پورې دین موقوف نه وي په شنو ځکه جواب نه ورکاو اوازه کې اغاوه دیو جنا چې اغلوی چېغه چې چواد وا په غځي کې نو نبی ادرسال او سلام دغ بارک سويرو عام اعلان نبی ادرسال د توحید आवाज نو کړه د کافرو ډېر زورو چې په بیت الله کې چېغه د توحید موه اي کافر زور زیاد دی او وځي کوسلا دا غینا ابوذر نه منکه دو اپو میدان د حرم توبه کیدو چې رګلا او چې چې کافر کافر راغون شو او غيوا دورو وا چې په خلی کې زګونه رالن ابو بکر په دې ویغار راغی او چې ویګه تدا خو هو ها ابوذر د غفار قبلی و تاسو پټه دا د غفار قبلی سره وی پلار کې بده تکین خدایستا چې دا تاسو په غی قافلي ځای راځي اغه تخلاص کو دا سابه په بارک هی نماز کې روایت راضی نبی صلی الله علیه و سلم ما ازلۃ الخزر او ولا قلت الغبرا ازق لا جت من نبی زر دا ابو ظن نش انسمان دلاندې او د زموږ کې د پاسه رشتې دی دا ابو ظن نشتا دا واکه هغه आवाज کړو چې غید توحید وانه وا چې د توحید आवाज کړي هغه ډیر به تر دی الله د ځکه دلته کې چغې واې د ش کت جرراې بیر سلامڅوکه اوازوکهه چې اوځای کې د شرق چرغې وای شي به غځای کې بهاز کې او کاوا او نه کوونه سکوت خ نه دی تن پاغې خوششاره والله او خ بیرونبیې ما تعملو نه بیاره اوورېله په تاسوبانې په د غم نام نه میران رووان چې دا یو جوټوا چې پهټ ی ډ نه ستاسوونه او ب ل ډه د چې یو سره ستلی شي معمیم جوټ وئ لسمنتم آرامو کې ناغت اطمینان ميداوشه او چنی سره سرګردانی دماغ کار نه کوي بیا سره کې لیوونه کوي کوم چې خوب نه ورځي او بل ډول ادمونه منافقينون چې غم کوي غرضوري او غیره نفسو نه داږي ګمان کاوه دی پالا نامناسب ګمان پرشاند ګمان د جاهلیت او دا منافقان آشته مګن لا د اختیار وا به شک افطر ټوله په اختیار د الله کېدا اغه پټه په خلکونو کې هغه چې نه کار کوي پیغمبر عطا تھا وای دې کچرتوی منګل دا فتنہ اسوسی اختیار نه بو وجه لشی د مقام کې و کچرتوی تاسو په خلکو ورونو کې نو خامخ لا برزا لا خرج الذين لو کسان لو خلبو اغه کسان چې موکرشوي په دی باندې مرغ اله مزاج اغه زید ال خلکو اله مقتلهم الله و دا موایا کز نه وته نه سبمن لوي الله و چکه مو وخت आले ما د مرګ مقر کړې دې زبر یا غزي د مرته وباسه ما غزي ته بده وباسه او وخت ته بده وباسه اگر که بل ډنګولو کې اگر ک لولوي گارو کې کردې هغه زره د مرګ راواله ما او دائم حدیدو پاره چې امتحان واخلي الله دا غسه چې پوسینو تاسو ګيري او خالص خیرات چې تاسو پونن کړې د نفاق نه ستااسه بعض الله یوز خارج کوي چې ستاسینا اوستاړ کې والله الله په مراو د سنو باندې بیا ټنه ورکئ انلهنا به شقا کسان تولله چواړی د من کوم ستاسوونه یومل تقلجمه پاغ اوورځ د مخه مک دو ډلو بنو سرلیما او بنو حارسهشیطان ډیر پووش شو ک چې دا ووائ وګورا ډیر دیو ډیر تا او تاسو کمې اودا نو واخو نو لري دا سستی دا دا خوماس خپره نو خو دا صحابه خپره نو دا کنه کله چې معموله تکلیف را شنوار سفری دی بیا جماعت او ملګرتیا فریری انمس تزلم شیطان به باج ما کسب یقینا او دی له شیطان ډیر زور کې شیطان پدای باندې جوفهولو په سبب دا چې دې کم کار کړی او دې کم کار چې دا امیر خلافو کو کمکارو کو هغه جګړو کړه با کار دا امیر کی چاغوې مکو زی گئی مزه او دې کو شو هغه زې ترالل ولقد نه یو دخه خره نه وکنه چې دا امیر خلافو او د دې په شکسم لاو شخه نه دی کنه نه نه الله او ولقد عف الله عنه او خلکو تاسو پڑکېده صحابه او سره پڑکې نقصان گوری را ګورېدان شي دا یې اخلاص ماته معلومو خامخا انسان دې کړې په یو حال غني الله وی لقد عف الله انوم زما دې قسمي مافي کړې الله ددینا الله قسم کوي لام په قد او قد پمازي قسم دې الله وی ما صحابه ماف کړی وی قسم ده ما صحابه ماف کری ری تاسوی ماف کئی روافیز ماف کئی مودودی ماف کئی ظالم کتابی لکره ده در کتابو نه لکره ده خو خوبری ده موسیٰ علیہ السلام پا بارکی وی موسیٰ السلام یو عظیم گناہ کری ده لو یو گناہ کری ده ولی زکا چه یو فراؤنی وجلیو علیک استاد فراؤنی سر منشتا او د موسیٰ علیہ السلام سر بغست انبياله مسالم مبارکه پیر بابا کتاب لیکلله اخوند دروازه داغه ملفوظات را جمع کړی هغه مسافه کې غلی کړی چې سو پیغمبر ته نسبت دو غنای کبیره کوي لو کفر بودنده دا, دا سره کفر دی ها کفر دی او ته پیغمبر غنا کړي چې دا چا دی و جنا قاضی سناو لا پانی پتلی کړی ہندوستان غالم چې څوک د پیغمبر پهه ک دا <سؤال> خبره را ئ چې دا د پیغمبر وختګټ ختګټې وختتو و خو نو ده کافر شو وړې د دو پذه کې د پیغمبر سرغې <سؤال> سپکالې را وختګټ دی مه وختو کې دنا نه د پیغمبر په باه کې بهړ ک واې ساته چه د ل خلکو اډې پاک خلکو اوډ ن کار خلکو او بیا ساحه هغې پسې <اللعوی> لقد لکذا فلانم تا کی ما فکر ی اللہ زینا ان الله دی صورت ک اللہ دے صحابه ډیر کاندانه بیان کړي نو ورکه ان شاء الله سبا خیم ان الله غفور حلیم بشک الله دے بخشش کوون کې او سبناک واخرودا الحمدللہ <سلام> او دوی ته بیا باځه ښه